cel de sus În 2016, ce anul timp să fie mai frumos, v-aș întreba eu dacă nu cel al Colindelor. Iată, ne uniți în același gând, cu emoție și bucurie, la concertul de Colinde, răsăritul cel de sus al patriarhiei Române. fericirea voastră, în altrasfințiile și prasfințiile voastre, prea cuvioși și prea cu cerniști părinți, stimate autorități, dragi invitați, iubiți telespectatori și ascultători ai posturilor de televiziune și radio Trinitas, Bună seara și bun găsit! Suntem Andreea Monea și Dragoș Ianoși, gazdele dumneavoastră din această binecuvântată seară. Pentru prima dată după inaugurare, aula Magna Teuctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei și-a deschis ușile și ne-a primit cu aceeași bucurie în locul în care a început și iată continuă tradiția concertului de colindă Răsăritul Cel de Sus. Răsăritul cel de sus nu este altul decât Mântuitorul Hristos, care se naște în istorie și în prezentul fiecăruia dintre noi. Nașterea lui este un praznic Dumnezeesc la care fiecare este chemat să se întâlnească din nou cu Hristos, nu formal, nu simbolic, ci personal, în Duh și iubire. Sărbătoarea Crăciunului este momentul care ne reamintește că Hristos este permanent prezent printre noi și în noi, în Betleemul inimilor noastre, iar colinda nu e altceva decât o mărturie a acestei prezențe. O evanghelie populară, o icoană cântată a nașterii Domnului. Colindul Sfânt și Bun deschide sufletele tuturor celor care vor ca Hristos să se nască și să crească în sufletul fiecăruia. Deschideți-vă inimile și bucurați-vă auzând în această zile de sărbătoare când vestitorii anunță nașterea Mântuitorului. Primiți colinda, fie ca ea să devină ecou al clipelor dragi sufletelor voastre. Doamnelor și domnilor, concertul tradițional de colindă, răsăritul cel de sus, aduce în fața dumneavoastră în această seară trei formații corale, grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, corala bărbătească ortodoxă Tedeum Laudamus și grupul de colindători din Breb, Maramureș. S-a format la strana Catedralei Patriarhale în jurul părintelui protopsalt Mihail Bucă. Alcătuit în special din tineri teologi pasionați de muzica psaltică de tradiție bizantină, grupul Tronos a fost înființat în 1997. Iată aproape două decenii de misiune prin cântare, un timp în care strana a devenit o adevărată școală de muzică. Pentru membrii grupului Tronos, atenția pentru acuratețea interpretării partiturilor este dublată de dragostea și respectul pe care cu toții le au față de mesajul textului liturgic, arătând astfel că melodia slujește rugăciunii, slujește cuvântului. Mai ales în ultimii șapte ani, grupul Psaltic, al Catedralei Patriarhale, a susținut numeroase concerte de muzică bizantină în țară și în străinătate și a imprimat mai multe compact discuri, Ajungând astfel cunoscut în toată lumea ortodoxă Sunt oameni profesioniști, sunt oameni mari Dar nu așa vin astăzi în fața dumneavoastră Ci vin cu smerenia păstorilor care vestesc nașterea pruncului sfânt Din cer senin, un cor divin, sau delin lin cântând Păstor cu har pe culmi apar Alb miei în dar ducând Sunt versuri din primul corin folclorii Interpretat de grupul psaltic Tronos care deschide această seară binecuvântată. Vă invităm așadar să ascultați colindele Bună seara! Din Cersenin, Trei Crai Colind din Transnistria și pe plain Înflorit, Colind Popular. Dirijor, Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale. Audiție plăcută! I'm La la tot, omul, la tot cel creștin. E Crăciun, e Crăciun și noi venim. La tot omul, la tot cel creștin. Vei nașterii s-o dar noi s-o dăm. Credem să -l Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. S-a născut Fiul Cel Sfânt, Fiul Cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Sara asta-i, Sara Sfântă, Sara Sfântă, Dângă noi, în cerii cântă, ceri cerii cântă. Sara asta-i, Sara Sfântă, Sara Sfântă, sănăi toastul anul, l -anul Sară, să ne primește, ne primește A ta casă. Bună sală, bună sală Caz Ne primește, ne primește A Că vrem, că nu vrem Ca să ședem mai să vă, numai să vă Conindăm Că nu vrem, că nu vrem Ca să ședem, să vă numai să vă col O luminat prin cruce și să o spitim și să o ce l-au primit și să o spitim și să o ce l Să Veseli cu dragă ascultă. Dumneavoastră, însopirea atunci când văzule către să arată, sunt în judecată. Flora lui, flora flora vinului, flora vinului, de Ce se de din ai răsărit, care dintre ele sunt tevorice le? Arabia, mai Că să a sacrificat nici o laș pe masă floarea vinului, căia Domnului. Eva de la fire mai mare omenire că se da și laș, eu, cât ar fi de rău. Fără vin de bine n-ar fi veselie floarea vinului, că e Domnului. Ba mea omenire e mai de fire că se și laș, eu, cât ar fi de rău. Fără mea Domnul ne-asculta și-apoi cuvânta. Ascultați-vă, sfinte, din rai răsărite, nu vă amărâți, nu vă mai părăs. Eu l am dat din fire, chiar de la zidire, la trei, în nu numai omenire. ca o dană, o dată cum mâna să ieșiți din rai, pe-a plai. Să aduceţi în dar bunului plugar, Un asaţi în casă și colași pe masă, Altă-n bucurie, dar vă veselie Şi alta creştinare, sunt botezare. Poate că nimic nu este mai drag românului în acest frumos anul timp decât colindul și este de înțeles acest lucru. Colindul este expresia legăturii tainice și firești care s-a înodat între poporul român și credința ortodoxă. Este felul unic al românilor de a se bucura de nașterea Mântuitorului și de a trăi această bucurie împreună cu cei dragi. Cu gândul la cei pe care iubim, la bradul de Crăciun și la gingășia fulgilor de nea care mângâie pământul pe care are să se nască Mântuitorul, Vă invităm să ascultați în continuare colindele Sus în cer și pe pământ Colindăm, iar colindăm Și răsunet blând de clopoței să ascultăm Sus în cer și pe pământ Cerul tot Domn din cer, pe Hristos născut în toți în cer s adună, Domn din cer, vie se-nchină. Numai Ștefan, Domn cel Mare, Domn ce bucuria ce grăiește svefaner o bonă revelo minte ce dar voie să-s dau eu domne și domnul meu domn din ce un voie să șchem sus în ce sunt dângeri say F. chi o văd cu magia am florile dalbe dar domnul uis us florile dalbe și cum oagie amădus florile dalbe dar domnul uis florile dalbe Floricele de văru florile dalbe și o frunză debrud us florile dalbe Florile d'albe Noastrăz pe în Florile d'albe Domnul Ionul scurt. Florile d'albe Noastrăz pe pământ Florile d'albe Rămigază să ne coasă Florile d'albe Cai ai privit colinda noastră Florile noastre flori le ca și priviri în noastră flori. sunt miștă de suflet vă stoarci mâr și, și înger sfinț pleđi locul cunoscut Bim, Bim. și mai ca să cântând ce în ce să doar mândim căi dumnezeu și fiu prespun al tatălui lui din cer bimbam Bim. la sărbătoare acum, și sărbătoare cu și oameni scumo Că la români și-l prăzduim voioși, bim, bam! La casă i sărbătoare acum și oamenii-s ca așa-i Crăciunul la români și-l prăzduim voioși, bim, bam! să aplaudăm încă o dată. În aplauzele dumneavoastră, iese din scenă acum grupul Saltic tronos al Catedralei patriarhale. Le mulțumim membrilor grupului și părintelui Arhidiacon Mihail Bucă. Concertul nostru continuă. Suntem în continuare în direct pe posturile de radio și televiziune Trinitas. Dacă cei din tâi vestitori ai nașterii Domnului din această seară ne-au amintit de bucuria păstorilor, următorii colindători vor recrea cântul delicat și armonios al îngerilor. Muzica interpretată de această corală a căpătat în curgerea unui sfert de veac, fine valenze schimbându-se profund în rugăciune. Corala bărbătească ortodoxă Tedeum Laudamus este una dintre cele mai cunoscute formații de muzică sacră din București. Încă de la înființare, din 1990, membrii corului și-au propus să transmită, oriunde merg, cântarea ortodoxă, plămădită de-a lungul secolelor în înaltul cafasului. Cele peste 400 de concerte, susținute în țară și peste hotare, au fost tot atâtea prilejuri de a promova valorile și frumusețile spirituale ale muzicii religioase românești și universale. Împrunesc această lucrare artistică și, în același timp, misionară, cu pasiune și de plină dăruire vocală și sufletească. Repertoriul formației cuprinde cântări de înaltă expresivitate, rafinament muzical și sensibilitate artistică. Sunt cântări liturgice ortodoxe, dar și creații culte de inspirație sacră. În această seară, în schimb, vor interpreta colinde românești tradiționale, Bună dimineața de Gheorghe Danga și Moș Crăciun de Ion Borgovan Vor adăuga acestora și cântări de inspirație liturgică precum Condacul Fecioara Astăzi și Cadabasia Hristos te naște Slăvițil de Paul Constantinescu în aranjament pentru cor bărbătesc de preot Constantin Drăgușin Dirijor, preot Zaharia Matei Audiție plăcută să aplaudăm Se doy, no le das, se no le no Să vă The land of the free, the the brave. We march on, we march on, we march on. We march on, we march on, we march We're sure. Hristos din ceruri întâmpinații, Hristos pe părere.